Ibar Mac Rangabra Sida 36 och följande sida Igrani Sida 82-85 till Inbar N. Albin Sida 123 och följande sida Indek Kung Sida 22 Inish Glory Sida 30 och följande sida Inka Jätten i Atacama, sida 121 Invasionsboken, sida 14 Irland, sida 11-24 29 31 och följande sida 40 och följande sida 46 och följande sida 49 och följande sida 52 och följande sida 56, 61, 64 70 och följande sidor 98 till 102 105 108 och följande sida 112 122 och följande sidor 125 och följande sida 129 Isle of Man sida 125 och följande sida Italien sida 11 83-97 Jokabar sida 25 och följande sida Jokar sida 25 och följande sida